היפופוטם! 60 שניות על טוסט שצועק הצילו. מדענים באוניברסיטת קיימפגשר שבניו-המפסונג מספרים על ספרה חדשה שנתגלתה על ציר המספרים. הספרה החדשה נתגלתה בין הספרה 4 לספרה 5, ונקראת צ'יקפוק, על שם משה צ'יקפוקה מגלה הספרה. מעתה אם כן אין לספור יותר 1, 2, 3, 4, בשיטה העשרונית, אלא 1, 2, 3, 4, בשיטה האחד עשרונית. תעשיית המחשבים בפאניקה. משרד החינוך יצא בתוכנית לימודים שונה לגמרי מקודמתה. בחודשים הקרובים יוחלפו כל מספרי הבתים ברחובות הארץ, ומאוחר יותר יגוונו מספרי הטלפון בספרות שיקפוק שונות. לדוגמה, אם ברצונך לחייג מספר שהפך משש ספרות לשבע ספרות, במקום לחייג תשע שש חמש חייג, תשע צ'יקפוק שמונה. שאר הספרות ללא שינוי. אחד מן המדענים שכל כך התרגש מהספרה הלך לאכול טוסט, וכשבא לתת ביס בטוסט, צעק לטוסט, אלה היו 60 שניות על טוסט שצועק הצילו.